moja kwa moja hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isangani leo tunakutangazia kutoka jijini Bujumbura. Karibu kuifuata tarifa ya habari ya mchana wa leo tunayoanza kwa muhtasari wake. Mtu mmoja au hawa kwa kupigwa risasi jijini Bujumbura. Na msimamizi wa mapato ya soko la Matana mkoa ni Bururi afungwa jela kwa tuhuma za ubadhirifu. Na katika habari za kima kampuni makumi ya wafungwa, watoroka gereza jini ya muhuli ya kidemokrasia ya Kongo Kuna haya bila shaka na mengine mpenzi msikizaji. Mitambu inangolgo na salafini na hapa studio mimi ni Romare Denio ya wifuze. No. Habari kamili Mwanamume mmoja amewawa kwa kupigwa risasi majile ya sane asubuhi Karibu na mtu nyaba girepe mbezuni mwabarabara kitaifa nambari moja, mtani taba kata gihosha jijini bujumbura. Tarifa kutoka eneo patu kiozi nasima kuwa mimalizia na a, maisha na askarijeshi. msemaji wa wizara ya usalama nasima kuwa chanzo shakifo hicho ni ugomvi kati ya askarijeshi wa wili. Pili nkulikie, anahiriza kuwa mmoja mwahao, asie kuwa katika sare za Kazi alikuwa na msumboa alie kazini, hadi kujaribu kumupoko nya bunduki na hivyo kujipigania Anafamisha kuwa tayari polisi imetuma ujumbe kufanya uchunguzi Na hati miliki za alithithaidi ya miyanine ndizo tayari zimetolewa Tarafani wukimba mkua ni rutana kwa laia walio na haki kwa, kwa kitangu mwaka rufumbiri mbili kwa mweka na 2020 kumradi ni marezo yake kiongozi wa idara ya usajili wa ardhi tafaani humo baadhi ya raia waliopata hati hizo wameambia isanganilo kwamba wanaridhishwa na ardhi yao kuwa imesajiliwa wanashukuru shirika la maendeleo la umoja mataifa UNDP lilisaidia kufanikisha zoezi hilo na musimamizi wa mapato ya sukula kisasa la matana mukowani bururi anazuriwa na polisi tangu jumatano hii kwa tuhuma za ubadhilifu. Tume ilio wekwa na ofisi ya gavana kwa ajili ya ukaguzi wa mapato ya ingia katika hazina ya tarafa inafichua kuandani ya takriban miaka mnyaka mitano ya wadhifa wake huwenda lipitisha katika mulango wa nyuma pesa karibu milioni kuminasaba. Juventi ndaike za kiongozi mkuu katika ofisi ya governor anaomba makatibu tarafa na watunza hazina kuwa wangarifu wapate kutokomeza uizi huo. Tutoke kusini mwaburundi tulejeje eh, jejeni bujumbura ambapo kuna mashimo. Katika barabara tuwafauti za kaskazini mwajiji hilo. baadhi ya watumiaji wake onasema kuwa watu wanao jaribu kuyafukia kwa kutumia udongo husababisha hali kuwa mbaya zaidi wakati wambua kutuokana na matope ya nauja barabarani. Wanaomba wahusika kukarabati barabara hizo kwa kutumia nyenzo maarumo kwa ujenzi wa barabara. Huyu ni momoja mwaraiya hao. Pakoeli sio jambo nzuri sana sababu wakatia udongo barabara na pia nachafuka vile vile alafu mvua ikinyesha ni matatizo tu bila kiteminato kwa ile atoa mea wa vitumbua kwa kuchukua ya kuzuia vizuri kwa kutia kabli mbono bora ndio endelevana mpango ili magari zetu ziwe na usalama pia kwa ile jambo nzuri sana kama wakitengeneza wakutia tena kuzuia makabli mbona huchimoa mashimo itakuwa ni bora zaidi na nyinyi kwa upande wa maderepa wanapotumia mfumo wa kuzuia barabara hutumia udongo gari zetu nafua vipi hasa kama kama wakitia udongo au kama wakitia ile caprimbo wakitia udongo ni vile vile juu ukiingiza tu mwa ile shimo gari inakuwa na matatizo bora zaidi watie caprimbo ili barabara iwe imara zaidi na gari unaona kama spacious inaarhivika mbio sana sababu kama wakitia udongo Kwa hivyo vizuri zaidi watengeneze Mea, hatu na muomba, endelewe Mfumo ule ule kutengeneze barabara Na kwa pwande wabiria munapu wasafisha Miundombini kiwa hafifu Wao wa, hariawe na kuwa vitu Ni hivyo hivyo tu na unawenye uwa wanalaumu zaidi e, Wanalaumu kabisa wanasema bora Maendelewe awe watengeneze barabara Na e, hili gali zenu wanyizwe na usalama Ni nasi tuende vizuri Azazo nizema kukaiwa mgonzwa Pita pita, pita mashimo na kuwata tena matatizo hivyo hivyo. Wito gani unaweza katoa ili miundo mbinu hii karabatiwe? Wito ni ule ule kwa maana anamuomba endelee ile harakati. Bins na nguvu walikuwa nazo mwanzo waendelee wasisimamishi ili kukarabati barabara ziwe vizuri kwa usalama. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam tunasikia adema kutoka studio za radio Isanganiro zilizopo hapa jijini Mbungura. Pesa zaidi ya bilioni shina moja ndizo ziritengwa na sirikali kwa ajili ya ujenzi wa barabara licha ya kusalia kuwa kidogo. Baraza la mawaziri lokutana jumatano hii lirigundua kuwa kunastahili kutozwa pesa nyingine katika vjanzo vina vyo uwe kwa nashiria hata kama vinaonekana kusahaulika. Katibu mkuu wa serikali anatagia baadhi ya vjanzo hivyo Kama kutoza pesa kuhusu uzito wa magari lakini kuwa sharti barabara zitengenezwe vizuri. Tarifa hii tutailea badaye ikipatikana. Na ni kulekeze huko ugenini ambapo makumi ya wafungwa kutoka, gilizani, eh, wafungwa kutoka gileza la bom, boma mahalibi mwajamuhu ya kidimokrasi ya Kongo wa metoroka. Kulingana na shirika la habari la uingereza BBC. Wafungwa hao walitumia fursa ya mziki wa sauti ya juu uliokuwa ukipigwa katika eneo la mazishi ilikuwa vuruga warinzi. Wafungwa tisa walikamati karibu na gereza hilo na momoja kujeruhiwa wakati warinzi wakifiatua lisasi hewani. Radio Okapi ilipoti wafungwa wengine 19 bado wajafatikana kulingana na radio hiyo. Gereza la hapo awali likuwa na matukio ya utoro wa wafungwa. Wenyeji wanasema gereza hilo linahitaji kufanyiwa marekebisho kama li, kama lilijengwa miaka mia, ya 1900. Mia aliyekuwa mkuu wa aliyekuwa waziri mkuu nchini Kenya Raila Odinga Hileo anatarajia kuzindua azima yake ya urais katika uchaguzi mkuu wa mwakarifumbili na ishinambili. Kuringara na shirika la la uingereza BBC. Raiya Udinga atakuwa anawania wadhifa huo kwa mara ya tano. Anatarajia kuwa wamuzi wake. Kutoa wamuzi wake iwapo atabwaga, atajibuaga katika kinyanganyino hicho katika shirehe kubwa inayo katika uwanja wakarasani. baadhi ya viongozu wakimataifa wakimu wale wale oteuliwa Kumu nchini wanatarajiwa kushiriki katika hafra hiyo itakayo shuhudiwa na maerufu ya wakenya waliosafiri hapo jana kutoka maeneo mbalimbali mbali nchini Adhima ya raia laila kutangaza kuhusu kuwania uchaguzi inajiri bada ya kupata unguaji mukono kutoka kwa vionguzi na wafanyabiashara biyashara wa ineo ya milima Kenya Ineo ambayo raisi uhuru Kenya tanatoka hata ivo baadhi ya vionguzi waleo shirikiana nae katika muungana wa nasa katika uchaguzi mkuhulio pita huenda hawasihudhulia hafra hiyo licha ya kuarikwa Huku baadhi ya watu wakitofautiana nae kisiasa wengine wamejipata katika shuhuli za kitaifa katika mataifa ya kigeni kama nivokuwa nime kuahidi tulejire ili tarifa inayo zoomuzia kuwa pesa Zaidi ya nishina ni moja andizo zitengwa na sirikali kwa ajili ya ujenzi wa barabara licha ya kusaria kuwa kidogo. Baraza la mawazili lorikutana jumatano hii liligundua kuwa kuna stahili kutozo wa pesa nyingine katika vyanzo vinavyo vyo kwa nashiria hata kama vinaonekana kusawulika katibu mkuu wa sirikali anataja baadhi ya vyanzo hivyo kama kutoza pesa a uh, magari mazito lakini kwa sharti barabara zitengenezwe vizuri. Tumsikilize na tafsiri na Jamali Vyane genda kumara. Ugwandiko gumuvikano hagati ya Burundi ni shirahamwe Usilejo mugehugu cha Togo, serikali ya Burundi ilisaini kandarasi na shirika la Usile, lengiasi la nchi Togo lenye tamaa ya kukarabati miundo bina. Aidha hilo liliahidi kujenga kituo cha ushuru na kodi kwa gari zinazoosika na kazi za uchukuzi. Katika bajeti ya matumizi ya serikali ya mwaka huu, tulionyesha maeneo tisa ambapo tutatoa pesa zitakazotumia kwa kukarabati miundo bina. Kuna pia Kitita takribani miaka kuminamoja pesa za kukarabati miundobinu zikipandishwa kufikia kiasi cha bilioni zaidi ya kuminanane, tangu mwaka alfumbiri kuminatatu. Pesa hizo ni kidogo na hatuezi kufanikiwa kwa kukarabati miundobinu hafifu kwa kiwango tosherevu. Mwaka huu alfumbiri ishirina moja kuwelekea alfumbiri ishirina mbiri, sirikali ya Burundi ilipandisha pesa hizo kufikia kitita zaidi ya bilioni ishirina moja zitakazo tumiwa katika sekta ya kujenzi wa miundombinu hafifu ila bado kuna itajika pesa zingine zitakazo tumiwa katika jitiada za kuboresha hali ya miundombinu hiyo kwa kufanikisha operesheni hiyo gari zenyo uzito zingeripashwa kutozwa kodi ya kujenga barabara kukizingatiwa sheria inaubainisha ushuluhuyo na amuna unavzotozwa hili tufikie mafanikio hayo kutaitajika vituo vitakazo jengwa kandu na barabara ambazo vitakuwa na madumuni ya kupima uzito wa magari kukitu Kumiwa mfumo wakiteknolojia ambao watuja uanzisha inchini burundi. Benu uhinga tudafise ahamugurundi. Na mkwa sauti hiyo ya Prosper na ugwamie katibu wa serikali tarifa ya mchana waleo haina chaaziada. Usikose kuendelea kusikiza vipindi vingine vijaradio isangano vina vijaradio. Hapa sudu likuwa na mimi Lomar Denio ya vivuze.